Не будьте героєм, у багатьох випадках краще облишити безнадійну справу, ніж виявляти трудовий героїзм. Наприклад, ви думаєте, що яке завдання можна виконати за 2 години, але минає 4 години, а ви зробили справу тільки на чверть. Ваша типова реакція на цю ситуацію буде така. Я ж не можу отак взяти і покинути цю справу. Я ж уже витратив на неї аж 4 години. І тут ви переходите в режим героїчної поведінки. Ви твердо налаштовані, завершите справу. І злегка збентежені тим, що досі не вдалося це зробити. Ви накидаєте свій уявний плащ супермена і закриваєтеся від зовнішнього світу. Часом така надмірна концентрація зусиль спрацьовує. Та чи варта шкура вичинки? Вочевидь, ні. Завдання вартувало зусиль у межах тих двох годин, що ви планували витратити на нього, але не 16 -ти. За ці 16 годин ви могли б переробити безліч інших справ. Крім того, ви відрізали себе від зворотного зв'язку. А це може завести вас ще далі на манівці. Навіть героям часом потрібен свіжий погляд когось стороннього, хто б допоміг їм узгодити стан справ із реальністю. Цю ситуацію ми випробували на власному досвіді. І вирішили так. Якщо якесь завдання забирає в одного з нас більше, ніж два тижні, до нього мають підключитися колеги, аби поглянути на справу свіжим поглядом. Можливо, вони не працюватимуть безпосередньо над цим завданням, але принаймні зможуть оцінити його і внести свою лепту. Часом очевидне розв'язання лежить просто на поверхні, але ви так глибоко занурені в проблему, що просто його не бачите. Не забувайте, що це очевидне рішення може полягати, зокрема, й у тому, аби облишити розпочату справу. Люди часто автоматично асоціюють відступ із поразкою, але іноді саме таке рішення є єдиним правильним. Якщо ви вже втратили купу часу на роботу, яка того не варта, покиньте її. Вам не повернути змарнованого часу. Найгірше, що ви можете зробити в цій ситуації, це й надалі його марнувати.